70. Elköltöztem a borzoduból, a Natingem Kattécsbe, más néven notkadba. Willi és két ott laktak korábban, de kinőtték. Miután átköltöztek Margit hercegnő egykori házába, az út túloldalára átadták nekem a kulcsokat. Jó érzés volt kikerülni a borzoduból, de még jobb volt Vilivel és kéttel szemben lakni. Alig vártam, hogy bármikor beugorhassak hozzájuk. Nézd csak, Harry bácsi! Hello! Gondoltam, benézek. Kezemben egy üveg borral és egy ölni ajándékkal a kisfiúknak, hogy aztán leereszkedjek a padlóra és birkózzam a kis george -al. Itt maradsz vacsorára, Harold? Szívesen. Csak hogy nem így alakult. Fél futballpályányira laktunk egymástól egy kövezett udvar túloldalán, olyan közel, hogy mindig láttam a dadusokat elhaladni a babakocsival, és hallottam a házfelújításuk szövevényes történetét. Azt gondoltam, bármelyik percben átmehetek hozzájuk. Bármelyik nap. De nem ez történt meg. Értem én, gondoltam. Elfoglaltak. Családot alapítanak. Vagy talán nem akarnak egy felesleges harmadikat maguk mellé? Talán, ha majd megnősülök, változni fog a helyzet? Mindketten említették, nem is egyszer, hogy mennyire kedvelik Reszidát.